Capitolul 25. Prima venire a Domnului Hristos Am fost dusă înapoi la timpul când Iisus avea să ia asupra lui natura omului, să se umilească pe sine ca om și să îndure ispitele lui satana. Nașterea sa a fost lipsită de mărăție lumească, s-a născut într-un staul și a fost legănat într-o iesle. Totuși, nașterea lui a fost onorată cu mult mai presus decât a oricăruia dintre fiii oamenilor. Îngeri din cer i-au anunțat pe păstori despre venirea lui, iar lumina și slava de la Dumnezeu au însoțit mărturia lor. Oastea cerească și-a atins harpele și-a slăvit pe Dumnezeu. Îngerii au vestit în mod triumfător venirea Fiului Lui Dumnezeu într-o lume căzută ca să împlinească lucrarea de mântuire și, prin moartea Lui, să aducă omului pace, fericire și viață veșnică. Dumnezeu a onorat venirea Fiului Său. Îngerii i s-au închinat. Botezul Lui Iisus Îngerii Lui Dumnezeu planau deasupra scenei botezului Lui. Duhul Sfânt a coborât în forma unui porumbel și a luminat peste el și, în timp ce oamenii stăteau foarte uimiți, cu ochii ațintiți asupra lui, din cer s-auzit glasul tatălui, spunând Tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc plăcerea." Ioan nu era sigur că acela care venise să fie botezat de el în Iordan era chiar mântuitorul. Dumnezeu însă îi făgăduise un semn prin care să-l cunoască pe mielul lui Dumnezeu acel semn a fost dat când porumbelul ceresc a coborât asupra Domnului Isus și slava lui Dumnezeu a strălucit în jurul lui Ioan și a întins mâna arătând către Isus și a strigat cu glas stare Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii Ioan 1 cu 29 Lucrarea lui Ioan. Ioan le-a spus ucenicilor lui că Isus era Mesia cel promis, Mântuitorul lumii. Pe când lucrarea lui se încheia, el și-a învățat ucenicii să privească la Isus și să-l urmeze ca mare învățător. Viața lui Ioan a fost plină de suferință și de lepădare de sine. El a vestit prima venire a lui Hristos, dar nu i-s-a îngăduit să fie martor la minunile lui și să se bucure de puterea manifestată de el. Când Iisus abia să-și înceapă activitatea ca învățător, Ioan știa că atunci el trebuia să moară. Vocea lui rare ori s-a auzit în altă parte decât în pustie. Viața i-a fost singuratică. El nu a rămas alături de familia tatălui său ca să se bucure de societatea membrilor ei, ci i-a părăsit pentru a-și îndeplini misiunea. Mulțimile plecau din orașele și satele aglomerate și se adunau în pustie ca să asculte cuvintele minunatului profet. El a înfipt securea la rădăcina pomului, a mustrat păcatul, fără frică de urmări, și a pregătit calea pentru mielul lui Dumnezeu. Irod a fost afectat de mărturia puternică și tăioasă a lui Ioan și cu interes profund întreba ce trebuie să facă pentru a deveni ucenicul lui. Ioan știa că Irod era gata să se căsătorească cu soția fratelui lui, în timp ce soțul ei încă trăia, și a spus deschis că nu era legal. Irod nu voia să facă vreun sacrificiu. S-a căsătorit cu soția fratelui lui și, influențat de ea, l-a prins pe Ioan și l-a întemnițat. Intenționând, totuși, să le libereze mai târziu. În timp ce era închis, Ioan a auzit prin ucenicii lui despre lucrările puternice ale lui Isus. El nu îi putea asculta cuvintele pline de har, dar ucenicii lui îl informau și îl mângâiau cu ceea ce auziseră ei. La scurt timp, Ioan a fost decapitat prin influența soției lui Rod. Am văzut că ucenicii cei mai umili care l-au urmat pe Domnul Isus, au fost martorii minunilor sale și au ascultat cuvintele de mângâiere. Erau mai mari decât Ioan Botezătorul, adică au fost mai înălțați și mai onorați și au avut mai multă bucurie în viața lor. Ioan a venit în spiritul și puterea lui Ilie ca să proclame prima venire a lui Isus. Am fost îndreptată către zilele din urmă și am văzut că Ioan îi reprezenta pe cei care vor merge, în spiritul și puterea lui Ilie, să vestească ziua și a doua venire a Domnului Isus. Ispita După botezul său în Iordan, Isus a fost condus de Duhul în pustie, să fie ispitit de diavolul, Duhul Sfânt. Îl pregătise pentru acea scenă deosebită a ispitei cumplite. Timp de 40 de zile a fost ispitit de satana și în acest timp nu a mâncat nimic. Totul în jurul lui era neplăcut. Natura omenească ar fi înclinată să dea înapoi în astfel de circumstanțe. El se afla cu fiarele sălbatice și cu diavolul, într-un loc pustiu și singuratic. Fiul lui Dumnezeu era palid și slăbise din cauza postului și suferinței, dar calea îi fusese trasată și el trebuia să îndeplinească lucrarea pe care venise să o facă. Satan a profitat de suferințele fiului lui Dumnezeu și s-a pregătit să-l asalteze cu multe ispite, sperând să-l învingă, pentru că Isus se smerise devenind om. Satan a venit cu ispita aceasta, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, Poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. L-a ispitit pe Domnul Isus să consimte a dovedit dovedi faptul că el era Mesia prin exercitarea puterii sale divine. Isus i-a răspuns cu blândețe. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetele 3 și 4 Satana căuta o dispută cu Domnul Isus, cu privire la faptul că El era Fiul lui Dumnezeu. S-a referit la condiția lui slabă și suferindă și a afirmat cu trufie că era mai tare decât Isus. Cuvintele rostite din cer, însă, Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Luca 3, cu 22 au fost suficiente pentru a-L susține pe Iisus în toate suferințele Lui. Am văzut că Domnul Hristos nu avea ce să facă pentru a-L convinge pe satana de puterea Lui sau de faptul că El era Mântuitorul Lumii. Satan are suficiente dovezi despre poziția înălțată și autoritatea Fiului Lui Dumnezeu, nesupunerea Lui față de autoritatea Lui Hristos la dat afară din cer. Ca să-și manifeste puterea, satana l-a dus pe Iisus la Ierusalim, l-a așezat pe vârful templului și acolo l-a ispitit să dovedească faptul că era fiul lui Dumnezeu, aruncându-se de la acea înălțime amețitoare. Satana a venit cu cuvintele inspirației, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Iisus a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău. Luca 4, versetele de la 10 la 12 Satana dorea să-l provoace pe Iisus să abuzeze de îndurarea tatălui său și să-și riște viața înainte de îndeplinirea misiunii sale. El spera ca planul de mântuire să eșueze, dar acesta era prea solid întemeiat pentru a fi răsturnat sau înjit de satana. Hristos este exemplul tuturor creștinilor. Când sunt ispitiți sau drepturile le sunt încălcate, ei trebuie să suporte cu răbdare. Nu trebuie să simtă că au dreptul să-l cheme pe Domnul să-și manifeste puterea, ca ei să poată obține biruința asupra vrăjmașilor lor, în afară de cazul că Dumnezeu poate fi în mod direct onorat și slăvit prin aceasta. Dacă Iisus s-ar fi aruncat de pe vârful templului, aceasta nu l-ar fi onorat pe Tatălui, pentru că n-ar fi fost niciun martor în afară de satana și de îngerii lui Dumnezeu. Aceasta ar fi însemnat al ispitii pe domnul să-și manifeste puterea în fața celui mai înverșunat dușman al său și să arate bunăvoință față de acela pe care el venise să-l Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății." căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Înapoi a mea, satană, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Luca 4, versetele 5 și 8 Satana i-a prezentat lui Iisus împărățiile lumii, în lumina cea mai atractivă, dacă Isus i s-ar fi închinat, el promitea să-și retragă pretențiile asupra posesiunilor pământului. Dacă însă planul de mântuire avea să fie dus la îndeplinire și Domnul Isus avea să moară ca să-l salveze pe om, satana știa că propria-i putere va trebui să-i fie limitată și, până la urmă, luată, iar el va fi nimicit. De aceea, planul lui studiat era de a împiedica, dacă era posibil, îndeplinirea măreței lucrări începute de Fiul lui Dumnezeu. Dacă planul de mântuire ar fi eșuat, satan ar fi păstrat împărăția pe care a pretins-o. El se măgulea că, dacă ar izbuti, ar împărăți în opoziție cu Dumnezeul cerului. Mustrarea ispititorului Satan a triumfat când Domnul Isus și-a lăsat la o parte puterea și slava și a părăsit cerul. Credea că Fiul lui Dumnezeu a fost atunci lăsat în puterea lui. Ispitirea reușise atât de ușor în Eden cu perechea sfântă, încât el spera ca, prin puterea lui satanică și prin vicleșur, să-l învingă chiar și pe Fiul lui Dumnezeu și, astfel, să-și salveze viața și împărăția. Dacă l-ar fi putut ispiti pe Isus să se depărteze de voia tatălui său, obiectivul lui ar fi fost atins. Dar Domnul Isus însă l-a întâmpinat pe ispititor cu mustrarea. Înapoi am satano. El trebuia să se plece numai înaintea tatălui său. Satana pretindea împărăția pământului ca fiind a lui, și a sugerat lui Iisus ideea că ar putea fi scutit de toate suferințele sale și că nu trebuia să moară pentru a obține împărățiile acestei lumi, dacă i s-ar închina lui, ar avea toate posesiunile pământului și slava de a împărăți peste ele. Domnul Iisus, însă, a fost neclintit. Știa că va veni timpul când, prin propria-i viață, Va răscumpăra împărăția de la satana și, după o vreme, toți cei din cer și de pe pământ îi se vor supune. El și-a ales o viață de suferință și o moarte îngrozitoare, ca fiind calea hotărâtă de tatăl său, prin care el să poată deveni moștenitor legal al împărățiilor pământului și să-i fie date ca o posesiune veșnică. Și satana va fi dat în mâinile sale. Să fie nimicit, și să nu-l mai necăjească niciodată pe Isus sau pe Sfinți, în slavă.